За один момент стільки тут створено і скільки зруйновано. Скільки в цих головах блиснуло нового і скільки спопеліло хвальних чеснот. Скільки здобуто і втрачено, куплено і продано, народжено і вбито. Злетий падіння, віра і голод, життя і острах. Біль і перемога, конче перемога. Тут, у численній людській навалі, у спільному тісному шумуванні, ви позавсім зазнаєте великої радості. Тут, у нестримному вирі, забуваючи зовсім за себе, ви найбільше себе відчуваєте. Ви ще глибше проймаєтесь любов'ю до всіх, Них многобарвних, незнаних і дорогих, чужих і близьких вам істот. Ви їх вітаєте, що вони, як і ви, малесенькі частки одного могутнього великого. Ви ніби невимовно вдячні, що вони, як і ви, горітимуть, аж поки до останку згорять. Слава руйнуючій силі вогню. Слава будівничим вогненним шумам. Вас охоплюють нові сміливі пориви. Вас п'янить жадоба чинності, вас сповняє така заохоченість і сила, що завтрашній день праці здається дорогим подарунком. Так. Завтра буде заглиблено творчий, багатий день. Пантоміма Ой, снігу, снігу довкола, куди тільки глянеш. Біло, біло довкола, аж очі мружаться, поки звикнуть. А ще й сонце гойдається в голубих високостях. Сміється маленьке пустотливе сонце, і сміються долі то тут, то там пустотливі, рожеві, голубі, фіалкові іскорки. Сміються іскорки на дахах, що ніби проти сонця повистелювали гостинні скатерки. Перестрибують іскорки вітами дерев. Густо обдарованих снігом дерев, що стоять такі непорушні, такі гордовиті і геть кидаються на майстерний витвір із тонкого скла. Здається, бо підійдеш до котрого, штовхнеш, воно тобі з мелодійним дзвоном враз розсиплеться на дрібні шматочки, штовхнеш, а воно тебе справді обсипає тисячами миготливих іскорок. Сніг у дворі позвисав, як ті великі пухнасті пластівці вати. Біло-біло довкола, аж очі мружаться маленькій дівчинці. Дівчинка дуже любить сонце і любить сніг. І якщо вам особисто сніг нагадує всілякі давно широко відомі образи, що за їхньою допомогою звикли змальовувати сніг, сніг як вата, сніг як скатерка, сніг як розсипана мука і таке інше, то маленькій дівчинці слово «сніг» перш за все нагадує її великого, білого, пухнастого Діда Мороза, якого вона теж дуже любить. Дарма, що Дід Мороз надто вже зазнав її пестощів, що йому геть скрутилися в'язи і бракує однієї ноги. Дівчинка дуже любить Діда Мороза. Маленька дівчинка – велика любов. Збираючись у двір на прогулянку, вона, либонь, мріяла тільки за те, як возитиме його в доморобних санчатах оцим неймовірним снігом, бо ж, погодьтеся, не може бути нічого кращого за подібну розвагу. І справді, спочатку, як ви бачили, вона тільки це й робила, мало звертаючи уваги на інших дітей, що граються в дворі. Вона собі щось наспівувала, однотонно наївне, задьорно погейкувала на Діда Мороза,